Vám, jak si můžu vyštět hlavnout, já no, jsem mám trošku ze zvědravosti srovnávací. Ale v té vedetě určuje vlastně ten stav tohoto světa a z tohoto vesmíru jeden pohled je, že samskáry je pásaný, a druhý pohled božství. A záleží pak jenom na úhu pohledu, co má nadřazenost. Jak je to? Může, tak... tak nepotřebuješ kontrastovat v tomtohle pohledu je všechno takovost. A to je třeba poznat. Těch pět agregátů je takovost, prázdnota je takovost. A pět agregátů není nic jiného než ta prázdnota. No a jiná takovost není. Ta, ta takovost není ani stejná jako to, co zažíváme, ale taky nemůže být úplně jiná. Čili věci se nám zdají. No a ať se nám zdají, nebo ať víme, že se nám zdají, tak oni vystávají ty jako v zrcadle. No a stejně tak, jako v zrcadle nemůžeš uchopit ten předmět, protože není odlišný od toho zacadla, hm? tak stejně je to s realitou. Ta realita je nedosažitelná. Hm? Ale to neznamená, že ji nemůžeme dosáhnout, ale ne tu rozdělující mysl, protože ta realita je celek od samého počátku. Mysl je tež celek. Hm? Jenomže když je tam objekt a rozlišíme ho jako něco odlišného od té mysli, no tak my bereme ten objekt jako oddělen od mysli. Ale on od samého počátku od mysli oddělen nebyl. Čili první musíme realizovat tu neskutečnost objektu, pak realizujeme též neskutečnost té mysli, která. Je, rozděluje mezi objektem a myslí a pak se můžeme dostat, pak mysl udělá revoluci. vystává právě v té takovosti. Takže nemáme na co lpí, lpět a to je ta čistota. A ta čistota se nedá popsat. No a z hlediska buddhismu, to je kódovaný v Terováda kanonu, v Mahajánovém kanonu, jenom vysvětleno jinak, ta mysl od samého počátku nebyla zašpiněna. My jsme ji zašpiněli sami tu karmou a tou akumulací těch samská, ale mysl je. Ty, ty nečistoty mysli jsou hosté hm? Agantuka jsou hosté mysli. To znamená, že ty mysli nepatří. Hm? No a to je ta revoluce. Že z mysli, která se lepí, vyvstane to, co se taky nedá nazvat myslí, protože by to bylo něco odlišného. Od... Toho objektu, to není, ani nepřichází, ani neodchází, ani není jednota, ani není rozdílnost, ani není jedno, ani není mnohé, ani, e, není, e, ani ne, skutečně nevychází, to, co skutečně nevychází, nemůže taky skutečně odcházet. No ale my to nedefinujeme. Protože jakmile to definuješ jako něco rozdílného, no, tak jsi v dualismu. Že? Jako sámka, ne? puruša nebo atman. Ne? No a když jsi v dualismu, no to viděl jasně Šankara, Čária, no, tak ty se těch protikladů nezbavíš. Ne? No, tak definuje všechno jako jedno. Ne? Ať už je to Brahman anebo nebo takovost. Takovost je nirvána, ale ne dualistická nirvána. Protože nirvána má smysl jenom jako opak samsády. A všecko, co my rozdělujeme, se zdá být tak, jak je. Ale ve skutečnosti tak není. Protože už rozdělujeme. Proto, Cesta bodhisattva je právě to nerozdělování a to je ta bodičita. To je to probuzení. Já nejenom oslobozuju sebe, ale oslobozuju všechny bytosti, protože všechny bytosti závisí na, na té na, na mysli. Já nejenom se zbavuju vlastních nečistot, ale zbavuju se nečistot všech bytostí, protože všechny bytosti závisí na té mysli. Ani Buda nemůže vysvobodit všechny bytosti, ale mysl je, ta nedualistická mysl je toho schopna. Ale ta nedualistická mysl není tež mysl v tom smyslu jako mysl, proto se to neoznačuje jako božství nebo něco. Protože to nemůže být Opak toho samsárického bytí. Ten, ty hranice samsárického bytí a hranice mirovány nemůžou být rozdílné v jednotě. No to je pro lepší pochopení toho nedualistického přístupu, to je velice praktický. No a od samého počátku nedualistický přístup, je, že darma jsou pouze slova a ty slova ty nemají vlastní realitu. To neznamená, že jedno slovo je pravdivější než to druhé slovo. Ten smysl není ve, ve slovech, ten smysl je ve skutečných vastu, ve skutečný přímých poznání. A to přímé poznání je nedualistický, když ho vidíš v rámci tý, toho celku, ne něco odděleného. Dává to smysl? Dává to smysl. <laughs> Takže se tak je to vlastně alfa je zkušenost. A jeho... Ne Nedá se to e, slovy vysvětlit. Hmm. Tím to začíná. Čili, jak vysvětluje Sutany Pátý, rozdíl mezi utišenou myslí a neutišenou myslí je, že utišená mysl lape po konceptech, po konvencích. Když to ta utišená mysl používá konvence, ale ne, nelape po nich, nezosobňuje se je. My si ty konvence zosobňujeme. To je subjektivní, to vidíme sami, Ty konvence se stále mění, jazyk se taky stále mění, ale to ulpívání je stejný. Jak to vidí za? pane, no, ale mějte dělám na předtím, jak je možné, že ten metálic objekt v se nemění? Jestliže vlastně všechno v rámci našeho zkušenosti se neustále vzniká a zaniká a dokonce i ta mysl, která přistupuje za ten objekt, jste říkal, že neustále vzniká a zaniká, Jak to, že ten objekt se vlastně nemění? Vík se to zná jako Protože vznik. ten objekt je koncept. Ale i koncepty byste měl změnit. No když jdeš v diáně, tak se nemění. No a pak je diana na světské objekty a je diana na ty objekty, které se právě nedají chytit. A to je ta prázdnota, to je ta bez nimita. Animita. A to, je, a to nepřipouští žádný prání. A. Když to se stane objekt, no tak se mysl vyčistí. Buď postupně, jestliže jsi žák, anebo okamžitě, jestliže jsi Buddha, jestliže praktikoval ty dokonalosti a nerozlišoval mezi sebou a druhými. To je těžší daleko. Potom. No ale praktikuješ tak, že Vlastně v tom duchovním životě ty dimenze jsou úplně jiné. A to je důležité se dostat do toho duchovního života. V tom duchovním životě velký může být malý, malý může být velký, hlava může být dole, myš může být tygel. To rozlišování je jiný, Přečky si trochu ze novou jedu na bejku přes most, most se hýbe, reka se nehýbe, všechno je jiný, protože všechno se zdá. A přitom se dá vysvětlit slovy, Takže Kdyby se to nevysvětlovalo slovy, tak nikdo by o tom nevěděl, že hmm. <laughs> to taky musel vysvětlit slovy. A znamená to, že se potom ta mysl rozpouští ve vědomí? To je spekulace. Hmm? Hmm. No to k ničemu nevědě. Jestli můžu banté... Proto ani mysl, ani, nemy, ani nemysl. To je zen. To, to je Dzogchen. Ani mysl, ani nemysl. To už jsou spekulace. Tak meditujeme, sedíme na zadku. Nebo na postupem času bude jasný? Jestliže chápeme, proto yogačáre se učíme od samého počátku, že darma je jenom slova. A musí to být jasný od samého počátku. Ta skutečnost se nedá chytit. Ale pokud nemáme slova, no tak my se k ní nedostaneme. Proto Yogačára tradice, přestože říká jasně, že vlastně je to Madiamice v celém nedualistickém systému. Hm? Studium je strašně důležité, no ale od samého počátku to jsou jenom slova. Hm? Přesto žádná tradice nedává snad takový důraz na studium jako Jogačána. Museli studovat 12 let ne? ve staré Číně, taky, než šli do meditace. Aby pak v tradice gelu, ne? už ty důležitý je právě už to činta maja Pragya, už to ne? Moudrosti ze správného uvažování můžeme získat přístup k té nejvyšší realitě. Pak už jenom sedíme a pozorujeme ty různé rozdělování a nevidíme v tom žádnou něco, co se dá chytit. Ale ta tendence chytat, to je tak hluboký. Proto je důležité meditovat od samého počátku na tom, co bylo na, na, na začátku. Na začátku žádného rozlišování nebylo. Je to bylo jako špatný žerp, jestliže ten celek byl na začátku, kdo do něho požil to rozvišovací, nebo já používám kdo, ale proč tam tam vlastně rozvišovací vědomí, jestliže ten celek byl pořád? No z toho ulpívání. A to je takový, jestli bylo dřív stopice nebo bejice, nebo... No, se, jak to vysvětlíš, to já už nevím. <laughs> ten náš voka říká Eko Aham Babušian. Jsem jako jedno jediný, budíš mnohost, no jako ze soucitu. Ale to je nějaký hokový koncept, no. Asi se na ten člověk neptávám. Kdo to ego od samého počátku je to, co neexistuje. Ale přesto tam je. Pokud tam není ego, pokud tam není Činitel, no tak kde jsou činy? Musí být nějaký činitel, aby byly nějaký činy? No ale to existuje pouze v relativní realitě. V nejvyšší realitě ten rozdíl neexistuje. To je to závislé vznikání. Ta hluboká interpretace závislého vznikání. To najdeš i ve Vysudhy Maga nakonec. Závislé vznikání je prázdnot. V té prázdnotě nemůže existovat nějaká skutečná vlastnost. Ty vlastnosti se stále mění. No ale my fůl chceme chytat ty skutečné vlastnosti to je normální, ale teď závisí na tom, jakou máme perspektivu. Jestli ty skutečné vlastnosti skutečně existují, nebo prostě jsme je nadsadili na realitu. Z hlediska nedualistické meditace. jsme je nadsadili na realitu. A proto realita není tak, jak se zdá. Tak, jak se zdá. Pětran holí. Dneska už se tak nemedituje, tak žádný rány holí. A kdo dělá ty rány holí? Kdo, kdo začal s tím? To přinesl chudinem, to přinesl. To tradice. rána ze souci. To v terénu není rán, kopanec ze souci. A jak v tibetské tradici, taky to by zkoukal, jak. Oni jsou vděční za kopanec ze soucitu. To tak <laughs> Kopanec ze soucitu, to je něco. Už mám Já jenom na otázku, k tý, jak to otázka, si si se rozpouští vědomí. Vy používáte někdy ten pojem mysl a někdy používáte pojem vědomí. Já jsem se chtěl zeptat, jak ty dva pojmy vnímáte, kdy používáte ten a kdy ten druhý. To je těžké rozlišit. V té tradici teravády máš tři názvy. Jo? Čita, Manas a Vigián. Hm? Čita znamená Alaya. To je vlastně vědomí, ve kterým jsou všechny informace. Jo? To je základní vědomí. Manas to je to individualizující vědomí, který se vyvíjí z toho základního vědomí. A my poznáváme svět přes to individualistický vědomí, který se vyvíjí z, tý, z toho základního vědomí, jako rozdělující vědomí. Ale to rozdělující vědomí. Hm? To je to šesté vědomí, jo? A to rozdělující vědomí už je na základě toho individualizujícího vědomí, jo? Jako, to je můj objekt, to je můj subjekt. No a všechno pochází z toho základního vědomí, které je vědomí těla jako celku, svět a přes tělo jako světa hm? a všeho vlastně, co vnímáme na základě těch minulých zkušeností v podobě semen. Jo? A protože my se lepíme na to vědomí, no tak jde z života na život. Proč? Protože samskára hm? vytváří Vigiana. Hm? Jaká samskára? Vytváří jaká vigiána? Ty samskáry, které se akumulují, vytváří vigiána, která rozlišuje mezi tělem a myslí jako něco odlišného. Na základě toho rozlišení pak máme šest vnitřních orgánů, šest vnějších orgánů. Z toho pochází dotyk, z toho pochází počitek a z toho pochází. Z toho rozlišujícího vědomí, které je produktem ulpívání, pochází chňapání po počitku. Z chňapání po počitku pochází nový formace. No a tak jdeme tento proces z hlediska je ze života na život, z mentálního procesu na druhý mentální proces ale i existuje v každém okamžiku. Jo? Protože to základní vědomí se lepí. Proto se jmenuje álája. Tak jako sníh se lepí v Himalaji. Hima znamená sníh, álája je obydlí, příbytek. Příbytek sněhu jsou Himalája. Příbytek vědomí, který od samého počátku žádný příbytek nemá, ten se nazývá Alayan. A to je to základní vědomí. Hm? Přečtěj si tu knížku, co se preloží. No a my používá, když mluvíte o... No to, to, je, to je problém v češtině, jo? Ja. Holba tvrdí, že to je mysl, Alaya. Já jsem to spíš chápal jako vědomí. No ale v tervádový tradici ta Vigiana, Manas a Čita jsou synonymy. Dama sangany, když se podíváš, tak to je dáno jako synonyma. To není rozdílný. To je jenom specifika tradice, že to odděluje. No ale manas je orgán myšlení, jo? No a je to, co rozlišuje, protože vy rozlišování jako vypašená. Hm? No a je má význam alambanam cinteti iti chita, to, co eh, myslí na objekt, je čita či noty, to, co schrnuje, je čita. A v tom smyslu schrnování je to základní vědomí. Když chceš na etymologii, tak je to tak. No a když z toho hlediska, to alája schrnuje svět pro nás, no proto jsem to nazval vnímáním, tedy vnímáním, vědomím. No ale Horobí se to třeba nelíbí, že každý to překládá, jako jako, jako yes. stork consciousness, na consciousness, jako mysl. Mm. nevím, tak to je těžký. to. Mm. Jsou nějaké definice, jako, že podle který by to třeba šlo líp, jako si uložit třeba definice mysli, jako manasu, či a viděná buddhy? Maniáte i ty manas. Tím, čím myslíme, to je orgán myšlení, to je manas. ty i ty To, co rozlišuje, to je viděnáte. činoty hm? i ty To, co schrnuje, je hm? Tak tohle by byla asi ta cesta, jak toho ukopovat, jako mít třeba i kvalitnější ty definice, já jsem ji slyšel i víc teda. Na to je, aby dar na ty definice, to je, to jsem studoval. Ne? No a tím pádem to by kládat na základě těch definic, ne jenom tím jedním slovem, který máme, prostě mysl je jedno. Že? No, právě to je rozdíl v naší tradici a rozdíl v té indické tradici, protože v naší tradici my jsme tu, v indické tradici mysl je tajemstvím všeho. Jo? A pro zkoumání mysli, ty vlastně poznáš to, co je boží, to, co je to, co patří materii a tak dále. To všechno se točí kolem poznání myslí. Jež to v naší tradici. To je to ten dějstvícký koncept, je tak dominující, jo? že tolik se to analýzou myšlí se no? To je specifika indické filozofie. No, no a ta čistá mysl má potom tom, jako schopnost ze celé jakou je ten to vědomí, jakou to to osmický, třeba, tady... To musíš poznat sám. <laughs> to už jsou spekulace. No. To je jako, jestli svět je konečný nebo nekonečný. To nikdy nemůže zodpovědnit. Budismus je praktická filozofie. filozofii. Ehy pasiko. Pojď a poznej sám. Buď ostrolem dámy. A to bhavanga, to patří kám? To taky souvisí tady s těma třeba pojma mám? Jaké pojma Bhavanga, Jaké je to A? No pro tervádiny bhavanga je tedy šesté vědomí. Oni nerozlišujou sedmi a osmi vědomí. Některé tradice má devět vědomí, některé sedm vědomí. V tervádě, stejně tak jako v madhyánikách, máš jenom šest vědomí. To je... Celý buddhismus je... Jenom prostředek, nemáš na co se lepit. To je prostředek poznání, ten prostředek je, je ohromný, to má sílu. Proč máme problémy? Protože se lepíme na ty pojmy a chceme v nich vidět realitu. Bez těch to taky nejdeš. Tohle je to kopanec. <laughs> kopanec ze soucitu. se kopanec, Já jsem se chtěla zeptat na to vastu. Jste říkal, že to je Co? Vastu, základ. Vastu je základ. A mě by že jsem slyšela spojení vastu šástra. To je zase něco jiného, to je zase architektura. Já vím ale jako vidět, jestli, jestli to mám dobře spojené, to slovo, jestli to patří do stejného šuplíku. No, žádný šuplík tam není, to je, to, to je použití prostě. Jinak se to používá, ale žádný šuplík tam není. To je v myslí, ten myslíte šuplík? Právě mě to myslím, že to, je. to je použití jiný. Je to jiné. Můžeme stejný i v češtině, máme stejné slovo a používáme ho v jiném kontextu. To neznamená, že to je jiný šuplík. Jo, děkuji. Si dáme meditaci půl se, hodinky. Jste, jste, tak ještě jednotář, máte, dovolte. No. Teďka to cvičení poslední, tak tam jste mluvil vlastně o pozorování mentálních počítků. Čekám pozorování co? Počítků. Mentál, no. Mentálních počítků. No, tak, aby byl počítek, musí být nějaká mysl. Jinak tohle nemá žádný počítek. No a předtím jsme pozorovali formace těla. Ale ty formace těla tam taky vznikají počítky. No samozřejmě. Přes ty pozorujeme. Ale počítky vznikají eh, v tom pozorovatel. Když tam není žádný pozorovatel, no tak eh, co se formují? Dobře. A když, když teda... Eh, jak se to druhé cvičení věří od toho prvního? Když já pozoruju formace těla, počítky, na základě počítků vlastně, který mám, to jsou také mentální počítky, akorát to pozoruju někde v těle. Když potom v tom druhém cvičení pozoruju mentální počítky, pozoruju mysl, kde se, kde se no To je mentální... stejný, to není rozdílný, jenom že ten objekt se stane celý tělo, když to tam je ten objekt lokalizovaný na jednom místě. No a jo, celý tělo, celý tam? Takže tam je je vlastně v tom ty toho objektu. No to samozřejmě. Musí tam být, aby byl počítek, musí tam být objekt. Když počítek je přijetí objektu a ten prý buď na jednom místě, a nebo přijímáš na celém těle, ale vědomí je v celém těle. Tam to se objeví na jednom místě, protože tam máš ten fokus, tam máš to. Hm? Tak stejný tak, když medituješ na to celé tělo, když se zaměříš na jedno místo, tak tam vidíš ty vibrace na jednom místě a ty ostatní vibrace jdou do pozadí, že ale když se dostaneš do toho mentálního těla, mm -hmm. no tak i v tom jednom místě můžeš vnímat celek. A to je narazní. A proto zkušenost Dhyány je tak důležitá, protože se dostáváš do toho mentálního těla, mm -hmm. kterou, žádnou, kterou, žádnou, kterou žádnou konkrétní lokalizaci nemá. Proto i ve Vysudy máš vysvětlení, že ty tři těla se spojí. Tělo dechu, Tělo fyzické nebo ten podklad dechu no a tělo mysli. Když se spojí, no tak mentální obraz se začne stabilizovat. A to je vývoj tý, toho reflexivního obrazu. A ten reflexivní obraz v tervádě, ten pochází z mysli. To není od, mysli od No ale v tomto systému to vidíš od samého počátku, protože ty... Že, to, že ty objekty pochází z mysli, bereš jako, jako danost. Hmm. Na to vidíš daleko líp, když se bereš celé tělo, samozřejmě. Je to jasnější? Já bych se ještě zeptala, já jsem tam pochytila ten rozdíl, kdy jsem zaměřená na mentální objekt, třeba to tělo dechu, a pak se z něj stává reflektivní obraz, ta změna v ten reflektivní. No kdo ti řekne, že to změnu v to reflektivní, to musíš zažít. Ale jenom co to znamená to slovo reflektivní? Že to pochází z mysli samotné. Ale to i ten mentální obraz. No a proč ne? Tak jak je jedných rozdíl? No protože ten reflektivní obraz už můžeš uchopit. Na ucho... Ten dech, přestože je to koncept, ho neuchopíš. Jenom uchopíš to teplo, ale abys viděla ten celek, no tak to je ten koncept toho decha. U toho se mysl může usadit. U těch přímých informací tepla, chladu se mysl neusadí, protože ty se mění. To, co se nemění, je mentální Na mentální objekty, je, jenom mentální vědomí může poznat koncept. Tělo žádný koncept nepozná. Hm? Je nám to jasné? Tělo nemůže poznat žádný koncept. To musí projít tím mentálním vědomí. Proto mentální vědomí musí tu informaci přijmout a pak to dávat dohromady. A z toho je ten obraz a ty obrazy se stále mění. Když je Diana, no tak se ten obraz nemění. na základě toho mentálního vědomí.